lenne benne, mint a Ledzepelinbe. Ez most a, az evangélium, amit hallgattok, mindjárt olvasom. Rájöttök, hogy miért mondtam ezt, ha legalább annyi erő lenne bennetek, mint a Ledzepelinbe. De hát nézzük, most Lukácsot olvassuk egy jó darabig. Ugye ő tanítvány, nem láttám Jézus, csak leírta, amit mondott, mondottak a többiek elég nagy pontosággal. Tehát, abban az időben az apostolok kérték az urat, növeld bennünk a hitet. Az úr így válaszolt, ha csak akkor a hitetek lesz is, mint a mustármag, és azt mondjátok ennek a szederfának, szakadj ki tövestől, ver gyökeret a tengerben, engedelmeskedik nektek. Melytek mondja béresnek vagy bolytárjának, amikor a mezőről hazajön. Gyere ide tüstént és ülj asztalhoz. Nem ezt mondja-e inkább. Készíts nekem vacsorát, öveszt fel magad, és szolgál ki, amíg eszem, és iszom. Aztán majd ehetsz, és ihatsz te is. Talán megköszönni a szolgának, hogy teljesítette parancsait? Így ti is, amikor megteszitek, amit parancsolnak nektek, mondjátok, haszontalan szolgák vagyunk, hiszen csak kötelességünket teljesítettük. Hú, azért örülök, hogy vasárnap van is adáson, mert vannak nagyon izgalmas pillanatok, ez is, például ez a, a példabeszéd, ugye azt történik, hogy jön le, lefelé, Jeruzsálem felé Jézus, és közben, útközben beszél, tanít, mondja, hogy kb. hogy van, mi pedig azt vizsgáljuk, hogy hát milyen ez az Isten, ami velünk így bajlódik, szóba áll, meg beszél hozzánk, például elmondja ezt is, miért mondja el, hm. Izgalmas. Ha belegondoltok, úgy kezdődik a sztori, hogy mennek velük azok, akik hát azért hisznek benne, hát ott hagytak apát, anyát, csapot, papot, minden szerszámot, és mennek emi azután a hát első látásra, hogy is mondjam, rabbi után. Tehát nem lehet azt mondani, hogy nem elkötelezettek. És ennek ellenére valahogy az egyik azt mondja, hogy figyelj, a Valószínű tiszteli az ő, nem tudom akkor mit gondolhatott róla, de hatalmas erejét, hogy növel bennünk a hitet, hogy, hogy még, még. És e, megint jön ez a mustármak e, történet, hogy ha annyi hited lenne, mint egy mustármag, a mustármag ugye nagyon pici. És én most adugoljak egyből, mert egy idő után nekem a teológiámban, az egész Isten kérdés izgalmassága ebben a végtelen kicsiben el megfogalmazódni, ami tehát a kvantumfizika változásai is még érdekesebbé tették, hogy, és ugye tényleg nem mindegy, hogy valami végtelen nagyra vagy végtelen kicsire gondolunk a, a nézés iránya miatt is, de döbbenetes, amit mondja Jézus. Figyeljetek, most lefordítom ilyen egyszerű parasztosra, Figyeljetek ide, hogyha egy kicsi hitetek lenne, akkor az egész kérdés már nem létezik. Nincs több, vagy kevesebb, vagy nagyobb. A hit az nem olyan, mint a... Igen. Tehát úgy is mondhatnám, hogy tényleg annyira emberi ez, amikor azt mondja, hogy adjál kicsit több hitet, mert úgy vagyunk, hogyha van is hitünk, hát mondjuk van... 50 egységi hitem, hát tök jó lenne, ha 100 lenne, vagy esetleg 150, azt azért sokkal jobban érezném magamat, ha ki lennék tömve. Holott, holott nem mennyiségi a kérdés, hanem lényegi, olyan lényegi, mint a legkisebb atomi egységben megfogalmazott mustármag, amely, ha benned van, akkor minden lehetséges. Ha azt mondjam el, hogy, hogy higgyetek, hogy én is bizonyítom ezt nektek. Nem könnyű életszakaszomon megyek keresztül. Nagyon sok a barátaim közül elárulnak, meg nagyon érdekes az. az. A, a, mindig azt gondolom, hogy a, a, a rossz az, az ritkán történik, de hát sajnos nem mozzanatos. És minden más szempontból is erkölcsi kérdések elé kerülök, amelyben erkölcsi döntéseket kell hoznom. Sajnos, hogy így mondjam, mert már szinte nem megy az erkölcsön kívüli döntéshozatal, ami hát iszonyatosan nehézét teszi az ember életét, de mondom nektek, hogy, a, hogy nem vagyok teljesen elkeseredve, mert úgy látszik, hogy talán valami mustármagnyi pici, kicsi hitem mégis valahogy megmaradt. És ez, ez, ez tart életbe vagy kommunikációba vele, nem tudom a hit az ajándék, hogy honnan van a mustármag, tehát nem, nem hiszem azt, hogy a, a szenvedéseim gyöngye, mert én nálam sokkal többet szenvedett embert is láttam, tehát valamitől van ez a mustármag és, és ha, ez, ha ez megvan, ez elég ezt mondom nektek, akkor ez elég lesz életem végéig csak az a pici, csak az a, a végtelen pici. Olyan, amiből a teremtés maga származott egy szikra. Csak ha az a szikra elne ne aludjon az, az én lelkemben, az elég lesz. Igen, mi, minden áron szerezni és habzolni akarjuk a, a, a dolgokat, pedig hogyha belegondolunk, hogyha betartjuk a törvényt, ugye ez azért jó, hogy én beszélek erről, mert én nem tartottam be, akkor... Ö, akkor semmit nem csináltunk lényegében, csak mint a rendeszolga működtünk. Tehát arra büszkének lenni, hogy én soha semmilyen törvényt nem szektem meg. hátja gazdag is jó, egészen jó beszélsz, most nem foglalkozunk az áfakörrel ezzel-azzal, mégis lesz probléma átmenni a tűfokán. Tehát valahol ö, ö, ez a gazdagság és a mustármak ö, ö, szembenállása, ami egy világprobléma, jelen pillanatig is, hogy ezért Európa keresztény kiüresedése, én értem, hogy rémülettel tölti el fehér szíveteket, de hadd mondjam, hogy ez csak nekünk rossz hír, fehér európaiaknak, mert a kereszténység nem fehér, hanem mindenféle színű, és ott egyszerűen tetten érhető a mustármag ott van az emberek szívében a mustármag, nem csak a kopt keresztényekbe, akik arabok, nem csak a négerekbe, direkt mondom így, Zsolti után szabadon, akik euh, Nigériába, nem csak Dél-Amerikába, az indiánok szívébe, bizony. Azért ez az egész, tudom, migrációs kérdés, megvagytok bolondulva, csak euh, a mustármag nem foglalkozik a hülyeségeitekkel. A, a, a, a hit... A hitről szólt ez az ige, és azt mondom, hogy ö, nem tudom, hogy lehet, ha van bennetek valami hit, hogy lehet óvni, védeni. Az biztos, hogy ö, mindig jelez. Én onnan jöttem rá a lelkismerete is, meg a hitre is, hogy mindig adj jelzést. Ha nem ad jelzést, akkor már halott. Ad jelzést, persze nem szeretjük követni ezeket a jelzéseket, ez okoz problémákat, meg frusztrációkat, de ö, így el, jobb ezeken a frusztrációkon átmenni, és akkor, ö, ö, akkor mégis a lelked egészségesebb lesz. Ha, nagyon vicc a tested is, de ez csak ajándék a végén. Na, most, hogy kibefögtétek magatokat a vasárnapi ebéd után, hallgassunk valami kellemeset Leventétől. Csak annyit a, a, ez az egész hitkérdés, ez az persze, van, nem is előfordul, hogy imádkozom, siközben imádkozom, azt gondolom, hogy akihez imádkozom, nincs is. Csak mondom, hogy nem kell annyira elkeseredni, mert a hit az nem azt jelenti, hogy állandóan azt gondolom, hogy valaki nézeget a nyakamba. Na, figyelj, Eddig vidám dolgokról beszéltünk Istenről, mert a hitről most jaj, most menjünk bele a sáros altóval. Jaj, ne, hozd el magad A ég rossz szomor, kédvel, de de csak ez... azért, mert most egy picit jaj. a indián nyárra vége felé járunk. Nem, nem, ez olyan, most ami történt Magyarországon, ez nagyon-nagyon szomorú. Az a baj, hogy tudod, minden történésben van metafizikai szomorúság is az, hogy már megtörtént. Nem lehet nem megtörténtét tenni. Aha. Onnantól a, a a, a, a következményeit ezért viseli mindenki. Nem jár vele jól szerintem senki, de hát ez az én egyéni véleményem, hogy belementjünk egy zsákutcába, ezen végigmegyünk, és akkor ez a jó kis zsákutcás magyar történelem, a bibói fogalom azért most is működik. Minden héten, amikor legalábbis... Abba uh... hagyom a sírás, de ma hadd sírjak. ma volt a népszavazás, <gül> vagy mi a kutyafül? Ja, hát most előtted a poén, meg akartalak kérdezni, hogy te ma mit ünnepelsz az világnapját, Gandhi születésnapját, vagy a népszavazást. Hát persze. Ja, hogy akkor bocs, egyébként, a, a, a... ha telik három tortára, akkor hármat is ünnepelhetsz. Nem, nem, ne, a Gandhi legyen a Gandhi, Az hogy Jézusi figura az akkor nekem. Akkor egy szint, nagy... és hogyan ünnepeltél? Áród el nekem. Hát de, nem, én úgy szoktam, de hát hogy akkor belepirulok mindig, hát vasárnap van. Nem, a zsidók között szeretem mondani, mert azért, hogy ők is szoktak néha imádkozni, én, én vasárnap megyek misére, meg imádkozom. Na azt hittem, hogy. Azt <gül> hogy te is hogy. Az az azt, azt, azt, azt hittem, hogy. Azt hittem, <gül> hogy. Azt hittem, hogy. Azt hittem, hogy a három dolog közül melyiket ünnepled, akkor, és ezért gondoltam, hogy a zsidókat azért emeled be a mondatba, mert akkor a háromból egy negyediket választasz, vagyis a zsidó évet, de hát akkor valamit csak ünnepelsz, most már hát, ö, ö, for... de ö, mondtad, hogy a Gandit, jó. De okay. nem, nem, a Gandit, de hát figyelj. Mert ez a négy dolog van most a, a, a menün. Értelme, azt mondom, a Gandhi az nekem egy ilyen nem lántens keresztény, az nem pontos, de mindenben megfelel a keresztény uh -huh. És ugye nagyon érdekes, a, ennek a, a visszája a Teréz, a, a színe visszája a Teréz anya, amikor meghalt Teréz anya, aki keresztény volt, képzelően három napos gyász ünnep volt Indiában. És érdekes India, hogy ott át, azért nagyon nehéz a kultúrán, a rasszokon átnyúlni, de ott születnek ilyen emberek, figurák Nagyon, azért mondom, hogy Gandhi hát uh, Jézus parafrázis szerintem a, egyszer még a megjelenésében is nekem az, az fantasztikus volt, hogy átverte az imidzsét tehát azért az angol parlamentben amikor bement ebbe a kis uh, csador ruhájába, hát azért az angol urak húz, húzigálták az orukat, hát ezért tehát, de ez volt a győzelem pillanata szerintem az angol Birodalom ott érdelt le, amikor Mezitláben ment a Darwin Street 10-be. Hát, amennyiben a miniszter ment, ugye a parlamentet említettél, aztán lehet, hogy járt mind a két helyen Járt is. mind a két, még igen, járt igen, gyárban igen, is, Angliában volt annyira eszes, <gül> drága, <gül> <gül> hogy mondta, hogy meglátogatja az angol munkás osztályt. <gül> ne, nagyon okos ember volt. Hát, persze, tudod, hogy ott végzett angoloknál jogot. Te mond, és uh, Benned ilyenkor mindegy, csak azt akartam kérdezni, hogy, hogy tényleg milyen fantasztikusan ügyelt a Gandia arra, hogy majd később hasonlítson a Ben mert a világ Igen, azért mégiscsak inkább Igen. a Ben Kingsley Igen. segítségével ismerte Igen. őt meg, de, hát az de egy tökéletes, de az egy tökéletes, azért tökéletes az hogy illetve mi csúcsformáját a film is, meg, hát azért, hogy háló szóval, Isten, akkor jó, szóval akkor a 3 plusz 1 lehetőségből te ugye akkor azt választottad ugye hogy hogy gondi, gondi, van Gondit, az erőszak nélküliség apostolát. És akkor ez azt jelenti, hogy a másik három ilyenkor hagy hidegen téged? Nem hagy hidegen, hanem figyelj, ha egy rossz döntés eljállít, azt mondja a filozófia, hogy miért szerint válaszok három közül, érted? Ez a rossz döntés. Akkor választom optimálisan, figyelj, katolikusként az egyet, tehát mondok egyet, ami érdekes ez a mai nap, jó lenne, ha ha ha Gandhi de, valahogy, de nem tudom, hogy most ki Gandiról van -e az embereknek képe, nem, vagy nem, nincs? az emberek azért itt határon belül meg persze, akik a magyarországi eseményeket követik, határon kívül is sokan nyilván, azért lássuk be, maradjunk a, a, a földnek a közelében inkább a népszavazás kapcsán érdeklődnek, vagy lesik. Biztos, vagy igen. éppen azt lesik, hogy, hogy, hogy sikerül-e, vagy sem. De akarsz történelmet írni? Akarod, hogy a te élőadásodban adott esetben nyomon kövessük azt, hogy legalábbis a részvételi arány, ha már az eredmény nem is, de részvételi arány az úgy ki legyen tapintható, mert mondok neked egyébként. Mondja, uh, de ettől nem lesz történelmi a szerepünk, csak miért, a... Ne, nem, ne éreztem Tibor ezt a De nem, nem, visszautasítom ezt a habonizmust. Ha nem is habonizmus. Ez, el. <laughs> ez de, de, de lehet megismerni az eredményt, hát jó. Egyébként ugye a um, Hanendre, úgyis, mint medián. Érdekes módon már, mert következtetéseket levonni és eredményeket mondani tegnap előtt is, hogy valószínűleg nem lesz meg is? és hát 15 órakor 30 ot alig még, meg, még bármi lehet de hogy most mi van a Kossuth téren ügyben próbáljunk meg egy helyszín jó, jó, jó, jó, mondjuk meg. így, hogy helyszínű laköste egy Kossuth téren gyakran tartózkodó eh, embert és eh, hát eh, rögtönzött kommentártot szólítani Trencsényi Lászlót szólítjuk igen, jó, napok, jó napot! Jó napot, Arról szeretnénk téged és benneteket, mert nem szükségszerűen csak téged, kérdezni, hogy aki nincs a Kossuth téren, az leginkább mit, milyen rendezvény, milyen hangulatot ismerhet meg rajtatok keresztül? Igen, igen. Jó hangulatú... Igen. Értem, hogy hát lehetnénk akár többen is, de de voltunk már a Kossuth téren hogy törőben ennyien voltunk. Van, aki ezer embert mond, én talán egy cseppet kevesebbet. A barátságosban benne van az is, hogy olyan, hát a régi ismerősök baráti találkozók a, a téren. Laci, én ennek a bűsornak a házigazdájától, Bakács Tibortól, a Söttenkedőtől azt kérdeztem, hogy ő, ma az erőszakmentesség napját, Gandhi születésnapját, napját, népszavazást, vagy mi egyebet ünnepel ma. Ez a rendezvény mihez kapcsolódik? A rendezvény alapvetően a Gandhi évforduló jegyében telik, és azt hiszem, hogy nem csak egyszer. Igen. hogy a uh -huh. e, választási bizottság ne nincs nyon, hanem a, a hangsúlyai a vendégi megszólalóknak, meg a hangulatnak is a, az erőszakmentesség győzelme. E, itt van egy olyan a hozzászólók, a felszólalók, hát abban a, a, a reménységben vannak, hogy a, a, a, a óránkénti részvételi arányok, azok bizony a érvénytelenség eh, kisebbet nem lépik túl, tehát van egy ilyen várakozásteli reménysége és abban, hogy lámláma az erőszakmentesség győzelme, ez ugye a párbeszédnek hát igazán a eh, alapvető értékei közé tartozik, de itt vannak zubonyban a ligetvédők, akik Képzöld zöld esőkabátyjaikkal magukat. Itt van Sándor Mária és Fekete csapata a többi, de nem annyira idős társaság, az a szivilben, tehát nem nem azonosítja magát csoport tagjaként vagy e, a közösség, közösség úgyhogy a, uh -huh. a rendsz. most már napi rendszerességgel a Kossuth tére járók. Tehát a, nagyon sokan vannak uh -huh. e, nagyon sokan vannak, akik itt voltak pénteken is, úgy, úgy beszélgetésekben felvetődik, hogy szakmailag melyik volt a sikeresebb, és a, a pénteki Orgas Péterék rendezvény mindenki egyértelműen e, hát, e, forradalom szakmailag is sikernek tartja. A tegnapi DKS az egy kicsit e, mondja, hervattabb volt, e, még akkor is, hogyha itt e, a e, Kossuth -tér, e, déli oldalán és az azt nem emlegetik olyan sikeresnek, itt most jobban érződik egy ilyen felszabadult hangulat. A, a gyerek is sok van, tehát a, a kimerészkedtek azok a családok a szabad térre, akik hát nem öm, úgy tűnik, hogy inkább a bolykottal helyezték. Uh -huh. a, a sikerül az érvénytelenséghez. Kérdeznék valamit, mint ö, nem is tudom, mint szaba szabadkai polgár, hogy ö, hogy fogják kezelni majd azt, hisz jól látom már egy-két éve a tények és a számszaki adatok nem számítanak, hogy mégis sikerként fogja üdvözölni a kormány a sikertelen népszavazást. Igen. erről itt e, nem esik szó. E, mert e, inkább az a szónokoknak a meggyőződése, hogy hát ez a, az érvénytelen szavazás, az a, a rezimbukása bukása e, szimbolikus eseménye, és e, bejelentéssel, amit Orbán délelőtt elmondott, hogy a, akármennyi lesz a e, szavazaton részvelők száma, a ha több lesz, ha nem, hát ezt ugye nyilván feltételezi joggal, akkor megteszi a közövi lépéseket. Ezt hát azért barátságos fújulás és röhögés követte itt a téren. Nem tulajdonítottak neki jelentőséget, mint ahogy többen érezték enervátnak és visszerelnök délelőtti nyilatkozatát, tehát nem nem tüzelte már a híveit, vagy csatára, hanem hát ha, ha e, elbukik Mohács, akkor is mi győznünk, szóval, vagy a magyar-cseszlovák meccset, akkor is mi meg, hogy inkább stílusos legyek, hogyha a cseszlovákok rúgnak három volt, a magyarok meg egyet se. Ezt, e... Jó, értem, köszönöm. Kedves frivolitás van a téven, szóval egy ilyen... Ked, frivolitás, nagyszerű, Laci egy záró kérdés, te ezek szerint akkor, hogy is mondjam, oda szoktál a kosutérre, elég gyakori vendég vagy, említetted a tegnapi élményeket is, a pénteki eh, halföldi porgas rendezvényen, ahol, mint mondod, jóval többen voltak, de kicsivel korábban néhány héttel azelőtt eh, a parlament lépcsőjén is voltál. Ott is voltam, így A lépcsen nem voltam, amit meg mert Tiszteletben tartottam a házszabályokat, úgyhogy a, a lépcső előtt álltam ezen a bevezetés e, e, performancen, amit elkövettem, úgyhogy ebből volt is vita az intézkedő rendőrökkel, mert e, azzal igaz, hogy Tészen. Igaz, hogy egy lóval keresztel kevesebb lettél ennek a perform performance-nak a végén? Ja, hogy ne, hogy ne, persze, hát a, e, az volt a. Akciónak a lényege, hogy a keresztet, Bayer és társai, Áder és Orbán mert a kereszt az a kegyelem és az áldozat szimbóluma, de a Bayer kitüntetettsége volt. Uh -huh. szimbóluma lett, és erre iméltatlan vagyok. Ezekkel a szavakkal hajítottam a parlament lépcsőjére az érdemrendet. Köszönjük szépen, vidám volt. Köszönjük, köszönjük, köszönjük. Szervusz. Minden jót, szervus. jó. Igen, a kereszt szimbólum az egy nagyon régi szimbólum, és volt idő, gondolkodtak a keresztények, hogy mi legyen a hal vagy a kereszt. És, és végül a kereszt győzött. Na, ja. a, pedig a, a, a hal, azért szintén nagyon jó a maga a szimbólum de, de végül is a, a, az egész kereszt azért a szenvedésről, az irgalmasságról a szeretetről szól és azért mondom, hogy ö, le, át lehet adni baj azoknak ilyen keresztet a hatalom lenyomhatja bárkinek a torkán az a baj, hogy ilyenkor a kereszt, mint olyan szűnik megműködni a szentségekkel ez a baj mondok rá egy másik ellentétes példát kínaiak nem szerették a buddhista kolostorokat, és ezért azt javasolták, hogy szedjék szét a kövekre, és építsék bele az útba. Ezeket a köveket bele is építették, onnantól a buddhisták nem léptek rá az út szent kövére. Mindig kikerülték. Nagyon nehéz dolog a formákkal. Ők belementek ebbe a kicsit metafizikus transcendentális formákba. Habon is ugye a szent korona Vitrinjéből lép elő, ne felejtsük el. És azért veszélyes, most már szerintem ez a játék, mert az oké, okay, hogy óriási szerepet kapott Orbán Viktor Európa megmentésében, és ennek a következménye lényegében ez a népszavazás is, azért ne gondoljuk azt, hogy itt a kérdések, amiket személyek. Én nem a már éppen ugye, ugye az előbb bejelentkezés kapcsán is volt szó, ugye a Trencsinacival, aki élőben kommentált, Elkommentált, és aki a magyar-cseszlovák allegóriát, illetve jogod, a, a mohácsi hasonlatot hozta fel, hogy, hogy tényleg, hát ezek szerint akkor, mint mondod, vagy mint sugallod, a habonynak arra is van már talán um, um, ötlete, szenáriója, hogy, <gül> ja, hogy, hogy mit lehet és kell mondani, nem hogy Persze. közvetlenül... Mi? Az mindig az a... árás után, hanem már a nyitás előtt, mert Persze. az előjelek olyanok, hogy az árás után már, már nagyon meg kell. Hát, ha úgy csinálja, nem a, a úgy csinálja, hogy a finkens tanultam, meg ahogy én ismerem általában, ezek ilyen multitechnikák, hát ez nagy baj, ha most kell volna. Nem, hát az, amikor elindítod, akkor az, a, az összes variációs lehetőséget végigfuttatod, és mindegyikből jól kell kijönni. Jól jönnek, jól fognak jönni. Azért mondom, hogy tisztelet a Kossuth téren ő küzdőknek csak mondom, hogy attól még, hogy eredmények értem, hogy attól még ez... Jó, tehát lenne, egy, egy, hábor, egy háborúban soha nem szabad mindig elhinni, hogy a, a, az a veszteség milyen mérvés szintű kétségtelenül nem tudtam megcsinálni Orbán Viktor, ez érdekes, mert óriási pénzt és erőt fektetett bele, félelmetes na, Amikor olvastam, hogy mit költöttek el, akkor mindig nagyokat nevettem. <gül> Kézzel, de, egész szabadkát emléksz, egész emléksz, szabadkát szermék, hogy Mi volt veled, meg hol tartott az életed? Hetes és fél évvel ezelőtt? Nem is tudom, nem éltem. Megaztárvos ne voltam, hogy mi a kutyafüle voltam, akkor igen. Na, kérlek szépen. Érde. És akkor neked mennyire másolta mostanihoz képest az életed, majd két év múlva, hét és fél év múlva. Miért kérdezem? Mert ugye elkészültek számítások, Igen. amelyek alapján kiderült az, hogy ha azt a pénzt, amit a kampányra, a hibrid kampányra, Igen. tehát az, hogy mondjam, az előzményekre, illetve az éles kampányra, legyen az plakát, legyen az kék um, háttér, költöttek abból, a meredékkérőket hetes és fél évig el lehetne Értem, magas de, szinten látni. De, de hadd legyek ideges Úgy, a magyar ebben ellenzék, és így benne, ebben nincsen benne az EU által felajánlott támadutása. Értem, de ez azért demagógia, és azért butaság barátaim, most szeretettel mondom a barátaimnak, mert az egész kérdés nem erről szól. Tehát, ha nem látják be, hogy ez az egész migráns kérdés, ez egy politikai, stratégiai, Előre haladási folyamat, amiben zseniálisan fölismerte a kockáztató torbán Viktor, amikor elkezdte ezt az egész szöges dolgot, de úgy látszik, bizonyos bejött. Egyszerűen, jelen pillanatban, ha azt bizonyítani tudja, hogy ő olyan miniszterelnök még, amely mögött van társadalmi támogatottság. Ezért mondja, hogy nem is érdekes ez az egész. De most mi mondod, hogy Mert akkor Európában is meg tudja találni azokhoz a körökhöz és területekhez a kapcsolódást, amely növeli az ő jelentőségét. És Bessé megtalálta? Tehát megtalálta, e itt voltak jötti. a nácik, láttam a hétvégén, meg a Azért mondom, ideges vagyok, mert úgy látszik, most már probléma nélkül látszálhatnak Budapesten nácik, nem mond, mert láttam a fotót. Nem, mi nem, van nem. baloldali barátaimmal? Nem is ezt cáfolom, agadom, tagadom, hanem amikor látszálhatnak az a hogy a, nácik? hogy a hálózat az épül. Nem akkor akarom azért Jó, gondoljunk olyanokra is, mert kell gondolni olyanokra is, akik egyébként némileg joggal idegenkednek attól, amitől egyébként honfitársaink is idegenkednek, itt az európai hálózatra gondolok. Nyilvánvalóan nem a nácikra gondolok, ahogy te mert a lítsai fiatalokra, a az fiatalokra gondolok, jó, ilyen így így, így, így, így módon. E, valóban, tényleg sokan, Európa szerte sokan értenek azzal együtt, hogyha úgy van megfogalmazva a kérdés, hogy a szomszédunkba települjön-e egy népes közelkeleti család. Sokan azt mondanák rá, hogy nem. Igen, de... de ez a népszavazás. Nem lehet. Figyeld, így, a, figyelj meg, figyelj, figyeljetek ide a magyarok, tudjátok, hogy ha a a bevezetnék, akkor Magyarországra kevesebb emigráns jutna, mint így. És tényleg ilyeneket kérdéseket végre. kéne mondanom. Érted, hogy idiótává váltam én is, amikor ezt kell mondanom, ugye tudjátok, nem is tudják. Tudják azt, hogy nem is biztos, hogy van kvóta. Mert a hűsítő zene után. Jó, hűsítő volt hűsít Egy hallgatót is, hogyha jó. addigra jó, jó. még kitart a türelme, akkor zene utána. Szervusz Brajer Péter, illetve azt mondanám neked, hogy ciao, de van, aki sokkal jobban tud köszönni nálam. <tos> Sánátová, Sánátová. Sánátová. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, örülök, hogy megint itt lehet. Találkozunk. Azért rendkívüli időben és a már már kerültem adásba, és perteken belül, ahogy ezt a beszélgetés befejeztük, elindulok az zsinagógába, Igen. Az 5771. esztendő köszönt ma a népre világszerte. Mindenki a szívét kitárja és szerezettel fogadja, befogadja az új esztendő. Az Az őszünetek ma megszólal a zsinagógában már hetekkel ezelőtt elköztük mondani a bocsánatkéréseket, azt, hogy ottokat. Mindenki bocsánatot kért mindenkitől, és aki még ezt nem tette, azt a zsinagógában megteszi. Egymás felé fordulnak, kezet fognak, és az el nem követett bűnökér is bocsánatot kérnek. Aztán ránk köszöntenek a többi összi ünnepnek. Ma mindenki ezt családi körülmények között ünnepli meg a zsinagóga után, de minek utána a második világháború után nagyon sok családi ünnep, közösség ünnepé vált, így nagyon sok helyen a város különböző pontjai. Az emberek tudják az új esztendőt, ennyit a zsidó új és ugye aki olyan laki, olyan boldog ember, mint én, akinek megadatik, hogy egy évben kétszer is van új esztendője, az csak ügyelni és utánozni lehet ezt meg, hogy mindenek előtt, még messze a befejezéstől, mindenkitől, akit akaratomon kívül megbántottam, bocsánat, aki gonoszkodott velem, rosszat, tehát nekem, azoknak is megbocsájtok, és bízunk benne, hogy a ránkövetkező öndő, esztöndőben ezt már csak megszokásból kell tenni, és nem lesz erre különösebb ok. Hogy mi történt velünk a héten, hát nagyon-nagyon sok érdekes dolog. Mondjuk kezdeném a múlt héttel, ahol csak is önökért elmentem az opera, opera ház... a... Opera és a színház előadások most már a nyári szület után újra kezdődnek, úgyhogy arra tudom buzdítani önöket, hogy ők is menjenek el. És egy pici aktualitás. Bízom benne, hogy minden kedves hallgató elegetett állampolgár lehetőségeinek, vagy akár hívjuk kötelességeinek. És a szavazó fülke magányába döntött el, hogy hány és milyen jól ránk gondol voltak. Megvagyom hogy nézem a statisztikát, nem nagyon múljuk föl, a múltkori statisztikát, de bízom benne, hogy addig, amíg az urnák bezárulnak, addig még mindenki gyorsan elsiehet, és őketének megfelelően szavazatát leadhatja. A ránk következő hét sem lesz nagyon egyszerű, tovább kell használni a tévét mindenki láthassa. Egy gonosz csatorna ellen, meg ahogy ígértem, majd elkezik megszervezni be a tüntetést. Akik akár viszik, akár nem, egy nem hivatalos megveszélésen azt mondták, hogy nem elég üzletszerű nekik az, hogy egy európai zsidók közösségi televízió fölkerüljön az étterve, mert nincs elég zsidó. Úgyhogy most elmegyünk Berlinbe és megmagyarázzuk a Deutsche telek. Ezt hogy lenne itt elég zsidó, ha nem ölték volna meg ő. A szeremmel képzés a választ nem tudnak nekik adni, és előbb-utóbb azért csak felkerülünk és akkor már nem csak hallhatnak, hanem nézhetnek is minket. Ezen kívül látogassák az inagókákat és templomokat, foglalkozzanak az utódokkal, és ne felejtsék el a halotti letelünk, a túlvilágra. Próbáljuk itt és most jól érezni magunkat, és utódainkkal együtt ünnepelni, és mindent megtenni azért, hogy jól legyen nekik is. Ennyi, ami belefért a jegyzásunkban. Sánátová, Márhat iratassanak be a nagy könyvbe és mindenkinek csupa jót, és jövő héten már rinnogóval mentesen, ugyanitt, ugyanebben az időben. Ciao ciao köszi. Ciao. Na, ö, nem sokára várunk egy hallgatót a vonalban, mert tudjuk, mindent tudunk, átlátunk a falon és az éteren. Ö, Nekem ez a, csak hogy maradjunk, gondolom, szerintem ez a népszavazásos kérdés biztos mindenkit izgat. Nekem nem volt ugye egy nagyon nehéz, mert én a pápámat követtem, a római pápámat, ami hát édes ellentétbált azzal, ami itthon ment. Ezért nekem nagyon egyszerű volt az egész. De itt megvan a hallgatónk? Halljuk őt? Szerbusz! Szervusztok! Csak annyit bocsátanánk előre, hogy mivel rengeteg ünnepelni való van, valószínűleg említett egy picit gyengébb a vonalunk, többfelé oszlik, úgyhogy ha lehet, akkor egy kicsit most lassabban, igen. hogy kevesebb maradjon ki, jó? Tegnap a várban, akár is a rácikat. Igen, igen. Igen külföldi voltak, szerintem franciában és franciában nyelvőtől. Megkérítette őket a BMW rfk rendkívüli akciócsoportja, és mindegyiket szoros szóval övizsitalálvették igazolgatták, megmutatták, eljártak ellenük hivatalból, ahogy kell. Valaki örülök, örülök neki. Nem ranzolérőztak, nem vereketek, nem szok provokálni se. Szent a várba körbevették őket. Na most a Kinga énekem meg fog üli, egy nagyon jó hangja van. Elmentem szabadni, csinálni egy nagy smil-it. Én javatszol mindegyik smil-it, szóval amíg el akar benni, ezzel is meghozok a problémát. Tibor, haj van, gemasz itt nagyon soknak nagy emberekkel kell lenni, valamint 1502 ezer. A az a zavára sohára, az előbb beszélt Kaltenbach, aztán beszélt ifja Pibó, egy klassz, szó a műsorban nagyon tetszik, de egy kis radikális kéne, egy nekint a dolgokat, összegmentek, mentek már az eső, összezártak vannak kb. ezen, 1000 ezer kedven, ezer ötten. vagyunk összesen. Hol vannak a föliek ennyi, és titeket jönni? Köszönjük, hogy a titeket völlig, köszönöm, bejegytek a műsorba. Sziasztok! Ciao, ciao. köszönjük, köszönjük. Ernyőt föléd, minden lehetséges értelemben. Hát, um, ilyen.. Kicsi az országunk, vagy ilyen hatalmas a kosutér, hogy az előbb, akit szándékosan mi hívtunk a kosutéren, az ugye onnan jelentkezett, és most a hallgatók pedig tartjuk a kezünket azon az éren. Az a réka, akit ő így megidézett, az a akinek a kingra lehetett? Vagy a kingra, igen, azt mondta, jó Jó. Rengeteg jó énekesnünk van, ebben nincs Te milyen zenét hoztál? Hát nem én, ott a már a gazda régóta. De nem olyan rossz gazda, jó, ha nekem tetszik. Adjak egyébként, a, ő most a rendelfélelméleteknek ment neki, és tökéletesen egyetértek vele, és nagyon nehéz elmagyarázni azért ebben a világban, mert a pápáról vagy jót, vagy rosszat kell mondani. Tudod, ez a kettő van. Ott ez ilyen egy kicsit bonyolultabb személyiség, de a szent formákhoz mérhetetlen érzéke van. És a, a, a, a család a szent formájának a megőrzése az például az egy tipikus keresztény-katolikus gondolat, ezért van az, hogy a menekülő családok jönnek feléd, akkor ezt a kérdést nem tekinteted hatalmi vagy politikai-stratégiai kérdésnek. Azért mondom, hogy én végtelen nyugodt vagyok, hogy most pont Bagoglio püspök, Buána-Szeres érseke a pápa, és hogy mondjam, milyen vészterhes időkben, soha jobbkor, ha van, ami megnyugtat, például ez. Soha nem gondoltam korábban besugó főpapok között élve, besugó püspökök között élve, hogy egyszer eljön nekem is a nyugalom pillanata, amikor legalább a pápám miatt nem kell szégyenkeznem. Hát szerencsére majdnem mindig van egy ellenpont, ami vagy azért alakul ki, mert hiány támad, vagy, vagy, vagy űrtámad mondjuk a, a, a túloldalon, és akkor ezt be kell tölteni. Speciál a Fidesz rés, ami egy nagyon tehetséges húzás volt, ez volt a jellemző, hogy amikor immár nem liberális pártnak minősítették magukat, akkor elkezdtek keresni, élükön a Tényleg hangadókkal és a, és a kiemelkedő vezetőikkel, és találtak is olyan részt. De csatoltak egy törpe pártot, ne felejtsük el, hogy a kdnp be, nem. be meg nem. De azért mindig hajaztak arra, hogy ideológiailag levédik magukat. Ez egy zseniális húzás volt tulajdonképpen... Azért ki nem mindig ki, mert hogyha nézzük azt, hogy honnan indultak, és az első két ciklusban biztos, hogy még, sőt, még a harmadik környékén is liberális pártnak minősültek, Igen. akkor azért nem ők aztán hiába is ügyeltek volna arra, hogy az úgynevezett nagy testvér, az SDS az levédje őket. Ez nem lehetett akkor azért igaz, ugye? Ezt, ezt akkor nem volt be. igaz, de az volt a nagy törés pillanat, hogy hogy lehet ebből a gödörből kimászni, tehát a liberális gödörből csak úgy lehetett kimászni, hogyha hihetetlen barba trükkel, ugrással átvették a keresztény középosztály képviseletét. Ezt ők tudták, miután csuhások térdre, tudod a korábbi igéket, ez nem lesz olyan egyszerű, ezt ők nem is vihetik végig, ezért csatolták be maguk mellé azt a pártot, aki szerintem nagyon örül annak, hogy ő a hatalom, nem tudom miért, de a kereszténység itt, itt kerül az egész történetbe bele, aminek most a levét isszuk, hogy valóban mindenki lelkismerete alapján dönt egy népszavazásban úgy, hogy az, az erkölcsi bélyegé is tud válni. Nem, én nem én akarom megbélyegezni őket, hanem mindenki a saját fejére gyűjti a parazsat, érted? tehát. Nem az a kérdés, hogy nekem mi a véleményem azokról, akik azt mondják, hogy, hogy nem, nem akarunk. Én értem, hogy nem arról van szó, hogy meg akarjuk változtatni a magyar kultúrát és ezt a, ezt a tradicionalitást, de hát higgyétek el, hogy ezt szoktátok be. Hát nekem azért volt az egész döbbenete szabadkán, mert ott aztán jóval én látok emigránst, vagy migráns, vagy nem tudom, tényleg látok, tehát effektív oda tudom menni, meg tudom fogni, a magyarok, akik nem, azok, azok aztán tényleg azt gondolták, hogy... hogy... Ez érdekes, oh. hogy tudod tényleg, mert azért tőlem nem állt távol az, hogy kicsit nyelvészkedjek, még ha nem is kérnek föl rá, de ott szabadkán te aztán tényleg, jól mondod, azokon a játszótereken, vagy itt-ott a restiben, és itt tovább, várakozó állásponton, emigránst és migránst egy személyben látsz, mert a tekintetben emigráns, hogy már elhagyta hazáját, yeah. és migráns, mert még nem, nem, találtam, még nem meg találtam, meg találtam meg az újját. Ezt, ezt meg, jól mondod. Még hogyha hiba is volt. Igen, de az a filozófia, Más hogy a hiba a legfontosabb. Nem mondanám, főleg egy ilyen nevezetes napon, és fülégyen, kedves, elmondjuk a telefonszámainkat? Nem pornó MLD-as 0 hanem normális 070-9300995. Puszi, édesnyuszi, a te emlékedre játszottuk ezt a számot. Ez azért is klassz, mert épp tegnap előtt hallgattam lecetelént, viszont milyen jól hallak téged most. Ez azért van, mert majdnem olyan vagyok, mint az Isten. nem. Ma, majdnem? Már Ma, nem. igen. Mert... Ez, így így vétem magam, hogy ne legyek káromló, tudod, ez így vicces. Értem én, csak mi a különbség? Akkor hívjuk fel arra néhány kontra a jelmet, ami különbség közted és az úr között. Bolberic azt mondta egyszer nagyon szellemesen, hogy ő középszerű zseni. Ez ugyanolyan. Hm. Nekem az az ír író tetszett. Aki? Kondista, aki írás problémákkal küzd. Igen. Na figyelj, akarsz beszélni a mélypont ünnepéről? Én mondjuk így hívom magamba. Szép egyébként, nagyon-nagyon szép. Pilinszki. Pilinszki után szabadon. Éve is hát nem is szabadon, hanem konkrétan. É, hozzátenném, hogy én már azért legalább nem is tudom, de tíz év a magyar valóságra, mert tudom, hogy jön még és újabb és újabb, és akkor arra, arra már mit használunk, ugye a pont alatt nagyon nehéz lenni, úgyhogy én ezt sem sorolnám ide. De azért ez nemzetközi jelentőségű megnyilvánulásunk, érted? Két szempontból gondolom, hogy miért földkőhöz ért a magyar társadalom, Biztos, hogy a nemek lesznek többségben. És én úgy, ér úgy érzem, és tudom is, érzem, tudom, hogy azért az, az elég nagy hogy egyszerre sikerült szembeköpni Jézus tanításait, és a felvilágosodást Igen, igen. Azért igen. erős. Erős, gesztus. jó, igen. Az viszont megnyugtott engem, hogy... Mindig szak hogy? Várjál, nem, nem, hallottuk, mondd még egyszer, sajnos most érdekel. Nem hogy... baj. Szóval mindazok, akik ilyen száz év múlva fognak. minden második mondatomat lehet csak hallani. Most. Igen, de az jó, már az izgi Igen. Szóval minden esetre, akik száz év múlva születnek és beszélnek majd magyarul, azok is együtt kell, hogy éljenek. Jó, igen. És Hát igen, a, a, a következményektől rettegek én is. Ugye ez, ez, hogy a dolog megtörtént, az a baj. Igen. Mert nem is az, hogy kinek milyen szándéka volt, hanem hogy most akkor... Például azt mondták, hogy közjogi következményei lesznek. Ahhoz mit szólsz? Hát nagyon remélem. Sőt, én abba bízom, hogy... De hát ez még a jövő. Hogy a fantasztikusabb bunyú el lehetett, így néha, néha kihagy az étert, tehát nem baj, hogyha a parlament elé kerül tovább ez az egész, ugye? Szerintem a Fidesz Győzelme azivala itt borítékolható, hogy sikerül behúzni a, ezt az egész népszavazásost végül a parlamentbe. De ez enélkül is mehetett volna, szóval nem, nem tudom, tehát itt a, maga ez az aktus, tehát ez a mai szégyen nap azt hiszem, hogy ez a lényeg, Aztán, ebből ők mit hoznak ki, milyen törvényt alkotnány ezt, az teljesen mindegy. Ez a pillanat fog beégni így a magyar történelembe, hogy azt mondtuk a segítségre szorulóknak, hogy dögöljenek. Az, azt gondolod, hogy le tisztul ennyire majd a jelentés? Persze, hát többületényi részt vettünk ebben, mi hogy szavaztunk, hogy minden a magyarok október 2-án 2016-ban egyszerre mondom a Bibliát és az emberi jogok nyilatkozatát megtagadták, kész. Akkor ez ilyen kis Brexit nekünk, ugye? Ilyen belső Brexit-et nyomtunk. szabám, de én az... Rosszabb? Hát nem a brit birodalom azt gondolja, figyelj, hogy mi nagyon kemény csávok vagyunk, mert tudjuk csinálni egyedül. Lehet, hogy megtudják. Jó, hogy nekik van hát, esélyük. Aha. Hát de hát érted, szóval mi azért, ezt nem mossuk le magunkról. Azért az érted, hogy még két órával többet a hatalomban maradjon, és hogy ne beszéljünk a Questorról, meg a lopásokról. De de azért, de... Na De úgy látom, hogy pont az a dolog lényege, hogy a végtelenségig ne beszéljünk ezekről a dolgokról. Ebben ebbe még nem állnak vesztésre, semmilyen értelemben úgy mondanám, hogy uralják a harcmezőt. De hát a végtelenségről beszélünk. A kettő hát jobban tudod, nálan az mit jelent. Pontosan több, hogy a percemberek, amikor a végtelenségbe kapaszkodnak, mennyi esélyünk van. Hát nulla hat. Jó, így igaz, elméleti szinten igazad van, gyakorlatilag még mindig elképedek. Érted? Tehát az a baj, hogy a, a, a, valahogy a tapasztalás már nem áll össze bennem a, a valamit a fejembe tudok. Igen, mert hogy vannak olyan cselekmények, amelyek idiglenesen egy. De sokszor látod azt, hogy azokból van visszaú. Én azt gondolom, hogy ebből a gesztikból ez pont olyan, ami egy szarabb helyet teszi Magyarországot, és nem, nem lesz belőle a nagy a visszaút. Te uh -huh. végül is mit fogsz kezdeni ezzel a nappal? Köbsz aztán alszol, lefekszel? Vagy... Van, van a NFL meccs, van amerikai focimban, egy is az első a wembley uh -huh, azt nézed. Duars az indianapolis polisszal játszik, most van a félidő, uh -huh. még két meccs lesz, tehát én nagyjából egyig ezekkel el vagyok, és viszonylag jól fogom érezni magam. Köszönöm. Nem vagy elidegenedve egy kicsit? Mitől? Hát, <coughs> várjálom, az magyar 1 től mondjuk. Attól adnától egy kicsit el vagyok idegenedve. Tehát nem hagyom, hogy ez befolyásolja a közérzet, majd majd amikor így ez az unokáink, tudod, ilyen vacakul érzik magukat, mert. Majd akkor öregsz a sírodba. Mi? És akkor, akkor, fogok a sírom alatt táncolni. Hát, de még ez sem igaz, csak. Hát nem, tényleg az van, hogy ez. Tehát így próbálkoztunk, hogy. És, pontosan száz évvel ezelőtt ember nagyjából mindent leír. De azt gondolom, hogy Magyarország egy ilyen kedvető, szület meg benne jó fejet időről időre a szerencséjük van, eljutnak egy olyan országba, ahol, ahol emberek lehetnek, ha nincs szerencséjük, no, akkor, akkor egy költőként buszolhatnak egy sarokban, de más lehetőség nincsen, tehát ez, ez az ország önmagában. Ez a csengei dénes szindróma? Tényleg szindróma is nevezhetném, de ja ja ja, ja, ja, ja. Hát jó van, annyira öröm veled beszélgetni, mindig megerősítesz, hogy minden nagyon szép és jó. Már egy kicsit borongós az idő. A uh -huh. És most szalamosztunk délután a hajléktalanok között. A... Uh -huh. és mert minden hajléktalan előre köszönetet visznap már. Uh -huh. Meg, és ezzel mindig gondoltam, hogy ilyenkor mi a ulajása, te visszaköszönetet? Hogy lehetne? Hát mondom, visszaköszönet, hogy mit veszíthetek. Jó sok van, most úgy mentem át a parkokon, elég sok, jó sok hom lesz van mi. Na, hát majd hideg aztán Majd a nem lesznek. Lesz. Ja, <gül> de jó, megvitkítja téltábornok őket. Vagy egy szavazást lehet így, hogy ne legyenek hajlék fel. Igen, igen. Majdnem oda jutott tarlós, arra emlékszem. Na, ne De aztán visszalépett azért, mondjuk meg az igazat. Szavazzuk meg, hogy szegények ne legyenek. Igen, ne legyenek szegények. Jó, legyen ez a mai napi üzenetünk, hogy szegények ne legyetek. Nem, nem, nem. Ne. Mert az az, az az iszonyú ráfaragás, és próbáljátok hatalmasok is gazdagok lenni, és erőszakosak. És a teléfomból alattuk, ja, Jó, hát nem tudom, hogy mit lehet És Szeretlek, édes puszinyusz, csókolom a jó. anyukádat, a feleségedet és az állataidat. Ciao, ciao. fogsz kérdezni, azt mondtad nekem, én mindig, mint a Monty python most kérdez érdekeset. Figyelj, Duplán maradjunk nehéz. megint, csak ebben a műsorban is azt mondom, hogy maradjunk a földön Elmondjuk ugyan a telefonszámod, de hogyha ezen a számon hívnak bennünket, nem azért, mert ezen a számon, van, hanem azért, mert most valami, tudja, Isten, csapadékos időjárás, hogy egyéb. Rányomja a bélyegét, ugye, a telefonvonal minőségére, hát, szóval most nem túl kellemes telefonálni. 0670 9300995 de Van nekünk egy Facebook elérhetőségünk is, halló itt vagyunk. Tehát nem a Sziládi János féle itt vagyok, hanem halló itt vagyunk. Meg aztán Kapunk mi SMS-t is, és mindjárt idézek is egyet, az SMS számunk pedig 070-706995. Nagyjából kifogott találni, hogy mi az SMS-nek a témája. Ezt egy pár perc ezelőtt írta egy hallgató. Mi a szavazás? A szavazóhelyen csak az ottani tollal lehet írni. ez röhely. Ezt Miklós írta. Hát de ha, ha lehet x a, a, ez maga megfogalmazás azért, hogy mondjam, azért kifejezi az való lelket. Vigyél be egy tollat, aztán x-elj azzal, mit lehet, mit nem lehet, aztán megállapítják, hogy érvénytelen a szavazatot. hát macó, bementél a játéktérbe. Én, én mondom, én aznak a pártán vagyok, hogy ez az egész játék érvénytelen, így, így nem kell csodálkozni ilyen kis tollakon. Hát nincs is ellenőrző bizottságba. A, az arányosság elvének megfelelően a, a... De ezt talán még nem ne, is kéne ne, ne, jó ne. lenne, ha lenne, de, de vist, fogadjuk ne el, el ne hogy Nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, fogadjátok nem, hát me, me, komolyan nem, nem, nem, nem, mondani? Hát figyelj, ne nem, de még nem, is, ha szavaznak, érted, akkor a különböző de nem is értem, hogy hova, hogy tudtunk odáig jutni, nem tartjátok lényeges kérdésnek, hogy ellenőrizzük a szavazatokat megfelelő politikai De csak kapacitás hiány van, és aha, frakcióval aha, rendelkező okay. ellenzéki Jó, nem kell nem sírni. akkor nem kell sírni, hogy alattvalók van. Na de tételezzük fel. Mert hogy... ha azt mondjátok, kapacitás hiány, hát ilyen szavakat gyártani, hát beszalok. Tudom, hogy nem te találtad ki, hanem mondták, hogy kapacitás hiány van. Akkor az az illető, aki ezért felelős, az felelősségre kéne vonni. Mi az, hogy nem tud egy politikai... Nem, az nem. adófizetők pénzén élő politikai pártok nem tudják biztosítani egy ilyen esetben a kapacitást. Akkor mit tudnak biztosítani? A saját jólétüket? Hát ezért buknak meg, mert nevetségessé válnak. Van egy olyan koncepció, és szerintem itt ö, történt egy nagyon-nagyon rossz irányú tévesztés, vagy, vagy, vagy, vagy, vagy baki, mondom ezt neked, a névadónak, hogy egy idő ö, után már bizonyos politikai pártok egyébként sajnos joggal, de ö, hajlamosak feladni bizonyos szavazókörzeteket, mert hogy ott úgy sincs esélyű. Hát, Igen. Viszont ezt nem szabad összet, és így aztán nem reprezentálják magukat egyáltalán vagy alig. Bár éppen arról van szó, hogy alig. Az alig az felesleges, tehát ezért aztán egyáltalán. De nem ez oké. Okay. Nem, ez úgy nem, ugye, nem ez a De, nem, ezért de ezt tévesztik össze nem, azzal, így. hogy például egy népszavazás esetén egyáltalán nem képviseltetik magukat a szavazám bizottságban, hát ez nem szabad. Na de. Várjál. De nem. Itt is van vagy. És már mindig nem majd, mondtam azért Majdnem kérdést. is az alig a demokrácia fő kérdése. Tehát miben különbözik a demokrácia a diktatúrától? Nagyon kevés de, de különbözik. És ez a különbözőség, a kicsiség a fontos. Tehát nem az a kérdés, hogy győzöl-e vagy nem, hanem hogy a demokráciát szereted de vagy nem. És ha, ha nincs esélyed, akkor is maga a demokratikus szisztéma felett örködsz. Ha nincs kapacitásuk a demokratikus szisztémákra, amiket ők fogadtak el. Ugye. Mert a választási törvények, stb. Ő fogadtak el. Nem, nem, szerintem ki lehet dumálni, de ha én vagyok az apukája bármelyik politikai pártnak, azt mondom, hogy ne hazudj, fiam. Ne csináld már ezt. Most ki azért, hogy anyát hallja. Hát azért mondom, hogy de nem akarok állandóan megböbbenni az ellenzék gyöngességén, mert mondjuk ki, hogy már ez is nagyon unalmas. Mondok egy hosszú, aztán az érdekeset. Igen, jó? jó, Aztán majd edődöttél, hogy szerinted a hosszú az hosszú volt, és az érdekes, érdekes. Ugye éppen erről van szó, hogy mivel nincs egységes ellenzék, ezért valószínűleg az egységes ellenzék nem fogja tudni azt mondani nagy valószínűséggel az érvénytelen... A részvételi arány miatt érvényt a után, hogy kérem szépen, a miniszterelnök úr ugye úgy fogalmaz, hogy akkor is az akkor számít so. majd, Igen. és lesz alapja a közjogi változásnak, ha több, a nem. De egy egységes ellenzék azt kéne, hogy tudja mondani, hogy oké, okay, viszont nagyon-nagyon sokan azzal, hogy nem mentek el valószínűleg akkor ö, minősíthető úgy az dolog, hogy igennel szavaztak. De ehhez egységes ellenzék kellene. Mert ugyanis aki nem volt ott, akkor az azért nem ment el, mert nem tartotta fontosnak, hogy elmenjen és igennel szavazzon. Na de hát más esetben itt szoktak számolni. Igaz, hogy aki jelen volt és leadott egy szavazatot, azt ugye meg lehet számolni, köszönjük szépen, de mindenki más, aki nem adta le a szavazatát, az pedig ellenkező módon szavazott. Na ez volt a hosszú. Most jött az érdekes Mondjad. használjuk ki azt, hogy kedden van ennek a műsornak Igen. az ismétlése, és kedden már nagyon sok nyilatkozott elhangzott a népszavazás eredményét, vagy eredménytelenségét Igen. illetően, mondok neveket, játsszuk el, hogy mintha ma lenne mit mondanának a mai urnazárás után egy-két-három órával és majd meghallgatják ismétlésben kedden de hm? kik mit mond Jócsány Ferenc Hát Úrcsány Ferenc nyilvánvalóan szintén győz. Ő is olyan, mint Orbán Viktor, lényegen csak a győzelembe hisz, meg ez érdekli. Ilyen szempontból azt olyan mondani, hogy Európába tartozunk, és hogy ö, ez a nép megpróbálja a, természetesen a saját politikai szándékainak megfelelően értelmezni és megdicsérni a népet. Oké. Okay. Ugyanezt fogja ott tenni Orbán Viktor, és azért nem kell elmondani. Tételezzük fel, hogy ked október 4-e fél egy van, mert akkor következik ez, amit most Kósa Lajos, tessék. Hát Kósa annyira eredeti, hogy azért azt én nem tudom így kapásból vágni. Ő tud olyat mondani, amitől hetekig gondolkodóba esek. Még te is. Nem, ő az egyik murakami szintű kortársírók közé tartozik szerintem Kósa. Így ő, ő, ő, hát mondjuk ilyet mondhat, hogy ez persze nem azt jelenti, hogy a magyar male, baletban mindenki homoszexuális. Érte? Tehát érteni se fogom hónapokig, de aztán rájövök. Tehát a Kósa az nagyon nehéz, ezt nem tudom Ma megmondani. Ma október Második van, 17 óra 29 perc, az ismétlés pedig október 4-én, mm -hmm. 17 2 óra 29 perckor. Mit mondott Molnár Gyula? Molnár Gyula, e, bebizonyosodott az, hogy a baloldal alternatíva. Ennél nagyobb marhaságot nem tudok mondani, de most fél van, és mindjárt felhívjuk a. A Robit, de aztán játszhatjuk tovább, mert van annyi politikai szereplő, Kedves hogy. Kedves hallgatók, kinek a nyilatkozat, nyilatkozatát, az előrehozott uh, hipotetikus nyilatkozatát szeretnék hallani a Bakás Tibortól. Kérünk el egy tippeket, Kérünk eddig egy már levet. három elhangzott, de most zene, és utána egy telefonáló, Igen. akit mi hívunk. Szerbusz, Robi, szerbusz, puszillak ezen a szomorú napon? Hát, szerbusz, köszöntöm a kedves hallgatókat, szia Baki. Hát, hogy mennyire szomorú ez a nap, ez majd kiderül este tíz. óra Közben. körül. Így van, hogy nagyon rendben hogy az embereknek van annyi eszük, hogy egyrészt azt mondom erről a népszavazásról, hogy egy olyan dolgról szavazunk, amiből egyre állt, tehát nincs, tehát ott vagyunk maga a szavazás Kettő. Azt gondolom, hogy három hetemkor amikor az Európai Unió döntéshozott, hogy nincsen kötelező kvóta, sokkal tisztességesebbet volna azt mondani, hogy az eddig indított gyűlöletkampány, mert ezt sajnos szansz... nem az egy Magyarország jobban teljesít. Ebbe az egybe azt mondani, hogy nincs kötelező kvóta, okafogyott a népszavazást, a maradék 5 milliárd forintot, amit még beletoltunk, volna ebben a reklámba, a kampányban, mindenbe, ezt odaadjuk az egészségügynek. Majd odaadjuk az oktatásnak, mert mind a kettő a haldok, ezzel... lett volna, és csak jól jöhettek volna a kimlet erre, senki nem mondhatta volna azt, hogy nem egy frappáns megoldás, ez tényleg úriemberhez méltó lenne, tudjuk, hogy a magyar kormányban új emberek nincsenek, de hát nem ez történt. A világ sajtó teljesen lehúz minket, én ma elég sok mindent olvastam, Német, és angol, és amerikai lapok is írtak a magyar Magyarországot csak azért nem rúgják ki az Európai Unióból. A gazdaság az gyakorlatilag nulla. Ha ők nem lennének, akkor teljesen nulla lenne a GDP. Egy dolog miért kell nekik, hogy az útvonalak meglegyenek. Tehát az útvonalak lehetne máshogy vinni, mint Magyarországon. keresztül, már nem lennénk az Unió tagja. Viszont azt mondták, hogy a sorogozatos korrupt Mindetlenül sok mindent, amit ellopnak, tehát, hogy miért kerül négyszer annyiba egy autópálya négyszer nálunk, mint bárhol az Európai Unióban olyan helyről beszélünk, ahol alagút és viaduk pályát e, egymással, ami a legdrágább építési mód, nálunk az alap, hogy a négyszer annyiba kerül, meg össze, Aztán külön kitértek Ményszeros Lőrincre, Orbán Viktorra, és arra, hogy Köz, központi erő Magyarországon, amilyen a szociizmusban nem volt. És azt kell mondjam, hogy én magam az országom nevében, vagy a kormányom nevében egész pontosan szígyellem ezt az egészet, és azon gondolkozom 40 évesen, és azt már a múlt heti adásban is elmondtam, hogy hova lehet menni, ahol még nem utálnak minket. Szerbia. Ahol még nincsenek előítéletek. Szerbia. Ahol... Nincsenek szélsőséget. Ezt nem mondom, hogy ott nincsenek Szerbiában. Értékek működnek, a munkának van értelme, értéke, ha valaki dolgozik. A Szlovákia. Mert tudod mennyi Szlovákiában, a bárbér? Tudom, de azért ne idegesítséljük. És tud mennyi a minimál Nem tudom, ezt nem tudom. Annyi, mint Magyarországon. Tudom, tudom, jobban állnak a kérdés. a szlovákokat. Ja. Akik 91-ben, amikor a csehettől leváltak, azt mondták a, a szlovákok, hogy a csehek, a Szlovákiában egyedül a tátra az a milyen túl is található, és egyből, hogyha ezt tehették volna és kereke lenne a tátának, a, a csehek azt zártolták volna az ő oldalukra. És de ehhez képest a lees Szlovákia. menjünk külön Magyarországot, mondjuk egy párkány Sturobo, alias Hát én szoktam átjárni, látom a különbséget Valaha amikor én még fiatal voltam, jártunk a okoztam, hogy mert akkor is már sokkal olcsó volt a benzi és akkor még nem volt, mert a Mária Valéria itt, komppal kellett menni a komp költsége is belefért még abba a tankolásba, hogy még jól járjunk és egyszer-kétszer egyszer volt, hogy sötétben mentünk át, hogy gyönyörűen ki volt világítva az Eszterbombi bazilika, szép, akár a, a szürkék voltak a házak, sötét volt stb. Ez már rég nem így van. Szlovák, egy gyönyörű, tudom. kivilágított. Tudom, tudom. tudom. Ne fájd a szívünket a szlovák tigrissel. De, de most megvan a híd. És ugyan kb. 15%-a olcsó a benzín, mint Magyarországon, mert ugye elmenni a kőolaj ára, az emberek ugyan többet tankolnak, de hát kevesebb az adó rajta, és azért de a, a bevételt, tökentjük az államnak. Amivel ők már számoltak, és hát nem akarnak kiesést, azért a jövedéki árvány, hát, a jövedéki adóját emelik, a világon ilyen nincs, mert mindegy. Képzelem, el, voltam a Sturovóba, jövök át, és egész Esztergom este fél kilenckor, hogy... Sötét volt? Bukarest volt. Kicsit sötét volt? Világítás. Kicsit sötét volt minden? Azt teljesen sötét. Tudom, tudom. látni. kínos. Egy olyan szegénységben élünk, és amikor elmennek az emberek szavazni egy nem létező kérdésről, ami annyi pénzbe kerül amennyiből meg lehetne szüntetni a gyermek éhezést. Amennyiből, ha belet a ennyi pénzt oktatásban, az egészségügyben. Én most azért voltam kórházban, és tudom, hogy milyen az, amikor három-négy hónapot kell várni egy vizsgálatra. Az ideológia minden pénzt megér. Azért nem, azért nem fogadom ezt az érvelést, mert ők ezt tudják, és ezt játszák. Tehát, hogy hány szerencsétlen mentesz meg? Kit érdekel? É, én egyszer kiértem a Facebookomra, hogy én egy férfi nemiszerületett rajzoltam 2010-ben, a, a, hogy is mondjam, a szavazólapra, ami nyilván érvénytelen volt, de este megválasztották miniszterelnöknek, és még mindig az óvatosan szavazással. Erre az egyik volt színész kollégám betámadott, és elmondta, hogy hát, hogy lehet így beszélni egy miniszterelnökről, mondom, hogy hát én nagyon szerettem Orbán Vittot 90 től vagy 88-tól még gyerekként 94-ig és aztán folyamatosan csúszott el a tetszési listámon most gyakorlatilag olyan mélyen van hogy az ördög jó kívánt a feje fölött. és e, hát mondta, hogy ő mennyire most egy 12 éves autóval jár és régen milyen jó volt és akkor kérdeztem meg, és, hogy ennyire rossz most neked te, akinek Fidesz pártkönyve van aki a plakátjaikat nyomtattad és tényleg is átvertek és kihagytak a buliból és te mondod hogy igen akarsz halni, mi olyan nagyon jó. Erre közlik, hogy hát azért, mert a gyógycsány, most lassan 7 éve, hogy gyógycsány, hát 7 éve, hogy még mindent 7 éve, hát nagyon nem elegáns dolog. És hát nem éve, hát 7 éve, hát 7 éve, hát 7 éve, hát a most mondjuk Németországot, de mondhattam a Németországot ja. is egyébként, uh -huh. hogy amikor elkezdtük a keresni, akkor megtalálták a, a cigányokat, a zsidókat, a homoszexuálisokat, és akkor elkezdődött egy bosszorkány üldözés, és akkor véget háború lett. És egyszerűen azt látom, hogy ugyanazok a jelek jelennek meg a falon, ugyanazok a. Kicsit 30-es évek hangulat uralkodik, azt én is látom. Igen, csak hogy, hogy... Ez működik ám, érted? De az, a, az a vicces, hogy az a hortista e, e, e, hát, e, utánérzés, ez, ez most benne van a magyar társadalomban egyértelműen. Igen. Csak a bar, hogy ezt előbb-utóbb nagyon csúnya vég fogja követni, ahol emberek fognak meghalni, ha tetszik, ha nem. Ne legyen igazam, és nem kívánom senkinek, mert én azt gondolom, hogy az élethez való joga mindenkinek megvan, én a magyar politikusoknak sem kívánom a testi értségek semmel veszélyeztetni, de azt kívánom neki, hogy igenis mindenki kapja meg azt, amit jár neki, és egy független bíróság előtt feleljenek az elmúlt év tetteiért, bűneiért, és hogy igenis rá pontosan, ugye a szabály vonatkozom, mint arra a kis emberre, aki el Már a független bíróságnál csuklottam egyet, de folytasd. És abban a pillanatban elítélik, és a nyúdiast meghújcolják emiatt, Igazából nagyon-nagyon várom a szavazás végét, kíváncsi az a részvételre, én abban bízom, hogy nem fogja elérni az összes at a részvétel Magyarországon. Az, hogy 7000 szavazó körben egyáltalán nincsen ellenzéki eh, szavazat számláló, ugye azt tudjuk, hogy a szavazatok leadása egy dolog, de ugye mindig azt kell nézni, hogy ki számolja meg. Hát eh, azt tudjuk, hogy hogy számolnak az emberek, hiszen annak ideje, amikor a kerítés mondani, hogy 2 milliárdba fog kerülni, aztán 6 és 5 milliárdat előtt, aztán még-még-még-még jöttek a számok. Ha temeljen, kiadunk egy árajánlatot, a hivatalos törvény szerint 9%-kal tudunk eltérni tőle, különben be kell nyerjük az ebből adódó ezen felüli eltérést, mert erre törvény van. Ha az állam azt mondja valamire 2 milliárdba, 10 milliárdat előtt, akkor van pénz. Na most nem lehetnek soha ide azt mondani, hogy 10 kerül, mindenre jóval kisebb árat mondanak, ami még azt gondolják, hogy ez minden könnyebben átolható, át Vagy egyszer csak arra vesz azon veszed észemület, vesz hogy ötször szörnyével kerül minden. Csak nem az MTK-stadion jutott eszedbe? Például az MTK-stadion, például a, a különböző e intézmények, amiket felolgoznak, az, hogy, hogy felcsotó egy milliárdokba kerül. Csak nem a várépítkezés jutott eszedbe? És még sorolhatnám hát, estig sorolhatnád, azért ne csináld. Biztos, hogy benne 2018-ban még lesz, ilyen dolog, ami A bazár volt talán a legjobb. Azt tudod, hogy a bazárnak folyamatosan ment föl az zára? Hát, és még nincs kész. Még nincs kész? Azért mondom, hogy figyelj, a bazár az nagy menő. Igen, de mondhatta volna a választ. Van egy barátom, aki az, abból él, hogy ilyen. A Liget Project, tehát mindig, mindig ez van. És képzelje, hogy most kisajátították és az állam. Tehát ha neked lenne egy jól menő céged, és én azt mondanám neked, hogy idefigyelj bakács, mert a szeretlek téged, 100 millió ér a kapsz 2 millió forintot, és húzzál el a jobb <köhem> fenéken, és ödülj, hogy 2 millió forintot kapsz, és nem ültetek le a börtönbe, úgyhogy menjél, és addig be az üzletedet. Én azt mondanám erre, hogy köszönöm szépen, hogy nem öltél, megköszönöm a 2 milliót, és megyek azonnal. Ők is ezt mondják, csak ez nem kapta két millió forintot, Se. most gyakorlatilag azon gondolkodották, hogy a buszokat hogy adják el Romániába, és hogy hogy lehet az, hogy Magyarországon legális az, hogy egy jól mennő magánvállalkozásra szemet vett az állam, és azt mondja, hogy mostantól az állam ötvét. De mondhatunk volna ezzel más dolgot, mint például a parkolás, ami eddig mondjuk 20 forintba került, egy SMS, aztán a száz forintba került. A... Igen, kicsit drágább a... És kívül egy 10% volt a parkolásnak az esemesára és a parkolás. Úgyhogy ezzel a szép szóval fogok most búcsúzni, kívánunk mindenkinek demokratikus, szabad Magyarországot boldog és egyenlő, a jogegyenlőséget és jó egészséget a következő hetekre évekkel. Ez olyan szép volt, mint egy mese. Köszönjük szépen. Csó! Széphetet mindenkinek! Szóval, témánál, hogyha maradhatunk, tisztelt vagyok. Szerkesztő úr. Szeretem, tisztelt szerkesztő úr? Vagy? Hát végen volt kezelve, volt, hogy azt hittem, de ez még a nyomtatott sajtó idejébe volt, és, és akkor szerkesztői munkát is végeztem nagy szabadsággal. Ma már anakronisztikusnak érzem. Ezt... jó, akkor ne is terhel magad figyelj, no. elkezdtünk egy ilyen szép hagyományt hogy mivel ennek kedden van az ismétlése ja, hogy, hogy... hogy igen, hogy ki mit mond ha milyennek tűnye az hogy, e, mielőtt még mondok újra. nem erre vonatkozóan, hanem még az előző a kapcsolatban jött valami igen um, de oké, okay, van két új jelentkező akit meg kell, hogy személyesítsél viszont, ugye emlékszel arra a hallgatóra, aki jelezte, hogy um, hát a szavazóhelyen csak az ottani tollal lehet, igen. E, érdekes folytatása van, legalábbis a beszámolójának. Persze, hogy mondjam, ez táptere mindenféle egyéb ilyen összevesküvés elméletnek. Nyilván lesz is majd belőle, szóval, de azt mondja, azt írja a hallgató, hogy vittem tőle, az alig szerettem, de aláírni. Nem engedtek. Mondtam nökük, hogy ez hülyeség, de nem értette az elnök. Tényleg nem Jó. Hát Amit így. utána ír, azt mondhatnám. Uj, ha, de... Hát de most te erre mit tudja érted? Hát mindenki hülye. Hát mindenki hülye. Most gondold el egy aláírásban, a tudod, a grafológusok mi minden... Hát az elnök az pontosan ezzel segíti azt elő, hogy az emberek találgatni kezdenek, nem? Aha. Oké, hogy lehet, hiszen, hogy ide, de hát, hogyha aláírni nem lehet csak az őtullókkal, akkor az azért van, mert. Te, te, igen, hát így hát, születnek az, az összeesküvés elméletek, holott csak egy idióta elnök Na, jó van. hír is van. Valaki rendszeresen hallgatjuk a műsorotokat, nagyon jó üdv a Dunakanyarból László. Remélem nem csak egy Tisztelet Lászlót van, László hanem sok Lászlót, és akkor ez azt jelenti. Egy László hogy, is számít a Dunakanyarban. Nem azért mondom, mert hogy akkor ugye a matematika törvény alapján, akkor lehet, hogy László, László És hallgatja. Igen. igen, vagy a László klubjában. Mert most meg azítotok az antennát, tudjanak róla egyes hallgatók, és most már dunakanyával emiatt is jobban hall bennünket. Jó. Ked 3 um, 4 van. Az ismétlést hallgatják. Mit mondott Szigetvári Viktor a népszavazás alakulását illetően? Így feladtam a leckét? Ennyivel hát, volt az előző a, a, három? Most milyen szinten beszélgessek? Azért a magyar politikai kaméleonnak egyik alaptípusáról van szó, ezért nagyon nehéz őt belőni, mert de mondjuk azt, hogy. Kedves hallgatók, nem, nem, nem azért hallgatok, felkészül. mert tulajdonképpen ő a politikusok okoskodó fajtája közé tartozik, tehát nem ezt a nullakétpontos, pontos, fájneves, egyszerű szlogen, Trumpos politikát nyomatja, Ebből az a probléma olyan, mintha az emberek figyelnének arra, hogy ő mit mond. Jó, de, hát de mondjuk az azt, hogy az meg tudom úgy meg. csinálni, hogy figyeltek rám, de tulajdonképpen nem fogjátok emlékezni semmire, jó? Mondok egy ilyen mondatot, jó? Ja. A, ez a választás is bebizonyította azt, hogy a diktatórikus Magyarország demokratikus berendezkedése nem hatalmi stratégiai, Játszmakérdés, kérdés, hanem az emberek ö, ö, tiltakozása a, a szabadságjogok megszüntetése ellen. Nagyon szépen köszönöm, Fodor Gábor. Nem vagyok hajlandó eljátszani őt. Vala nagyon szerettem. Nem akarok valami rosszat mondani, de fú, nem köpném le, nem arról van szó, hogy leköpném, mert Krisztust is leköpték. De ö, ö, biztos, hogy elfordítanám a fejem. Ez, azért ez nagy szó, mert 15 évig kísértem őt. Tehát a narancs korszakból a leválás, ez az egész SZDSZ közeliség, hát azért tudnék mesélni. Na, nagyon sajnálom őt, mert a figuráját szerettem is egy kicsit. Néha bele szeretni valakinek a külsejébe is hát most már nem tartom olyan szép okros Lajos ha, ez az édes Lajosunk <kül> mm. kedves hallgatók akik most kapcsolódnak, már elég sokan és látjuk, hogy a statisztikából kapcsolódnak mostanában Ö... És még nem tudják, hogy a Tinédzser, vagy tudják, ezután következik 6 órától, szóval akik most kapcsolódnak be, azt a játékot játszuk, hogy ennek a műsornak kedden lesz az ismétlése, és kicsivel 10-11 perccel előtt azt hallgathatják majd kedden, hogy most mit gondolt Bakács Tibor arról, hogy bizonyos politikusok hogyan nyilatkoznak a népszavazás. Na most a, a, a, a bokros eset az úr. pont ellentét a Szigetvári Viktornak, őért... ő köpne le téged? Ja, bocsánat, nem, nem. nem, a, nem mondtad, a köpés nem, az bocsánat. közel áll a dologhoz, tehát hogy olyan gesztust kell gyakorolni, amely igen. értető és egyértelmű. Aha. Az ő felmutatott újja, az, tehát neki ez egy siker. Lényegében... A pont azért mert ott volt egy középső igen, igen, igen. A középső új az egy érvényes megszólalás volt. Ő jelen pillanatban beletalált a kommunikációs mezőbe, így Lajosunk mosolyogni fog, és felmutatja az újját. Ezt rádióban nehéz szavakba átfordítani, de értett. Szótlanul. Te, okay. lát, te láttad, és a hallgatók el hiszik. Zárásképpen Szél adett. Hát <gül> komolyan. Honnan tudod előásni ezeket a nem létezően figurákat most komolyan? Figye ide 164 e e e e e szodálatos. órán keresztül alszom, és 4 órán keresztül jó, jó, koncentrálom. Jó, hát... Szélye azt mondja, nem, tényleg az, az, azért egyre nehezebb a feladatom, mert azért, tudod, hol, az, hogy Horn amit mondott volna, azt meg tudom hát ez mondani, mert karakteres. esküszöm, ezt akartam mondani, hogy attól nem kell tartanod, hogy akkor most de még őt is invokáljuk. De, de, nem de nem. az karakteres, tehát a gondolkodásának sorok sorokpontjait meg tudom fogni. De a célben azon túlmenően, hogy elég jól néz ki, és hogy, hogy a női politikusoknak lehet egy példaképe, hát mm. eh, de jó, csak Nem, az is úgy... volt álláspontjuk a népszavással kapcsolatban, és ez a játék most arról szól, hogy ki um, hogyan Az LNP nek ő, Ugye LNP, ha jól emlékszem, ez is mutatja, hogy nagyon tájékozott vagyok. Az LNP-nek voltam reklámarca anno, uh -huh. és ha, Magnus, ha, ha megkérnének most például erre vonatkozóan, a migráns kérdés vonatkozóan elutasítanám őket. A Schifferrel kiszállt, nekem más kapcsolatom is volt, de mondom, hogy az LMP nem tudom, hogy milyen olyan értéket tudna felmutatni, amitől még egyszer én azt mondanám, hogy emberek lehet más a politika. Azért mondom, hogy állandóan csak frusztrálsz engem ezekkel a dolgokkal. Egy akartam mondani, hogy közel a Lejött. vég, lassan megszabadulsz, de Hát. Ti nem szabadultok meg attól, ami ma történt, és van legyen remény, mondjuk azt, hogy megpróbáljuk valami értelmesen földolgozni azokat a történéseket, amiket mi produkálunk. Hinni kell egy kicsit magunk saját magunkban abban, hogy e, valamiféle értemben e, kimászunk ebből a, a játéktérből, mert egyszerűen nem hiszem el, hogy csak ez Magyarország előtt az egyedüli út és lehetőség. Egyszerűen azért nem, mert, mert nem lehet a reményt elveszíteni arra vonatkozólag, hogy, hogy a magyar történelemben a, a, a, a magyar az, az nem csak azt jelentette, hogy fehér lovon ülés hátrafelé nyilaz maros helyen. Tényleg. Tehát nem, én, én bízom a magyarokba és abban, hogy egyszerűen kialusszák magukat, mint a jamaikaiak a saját zenéjük. Figyelj, még egy apróság, részben hallgatói is ugye alatra, meg hát az engem is érdekel, ugye az már hangzott el, hogy eredményességtől függően kinek mi a véleménye, és hogy mennyire számít, így is élsz, hogy közjogi következménye majd így is lesz, de hogy európai következménye függően, vagy függetlenül az eredményességtől véleményed szerint mennyire lesz? Mert beszélgettünk arról, hogy bizony mépül a hálózat, a miniszterelnök megtalálja azokat, akik hozzá hasonlóan gondolkodnak, és ezzel egyáltalán nincs is baj, hiszen az Európa Parlamentben is vannak frakciók, és itt tovább hasonlóan hát A baj Európa szerte van. Tím, okay. A baj ez, hogy a harc folytatódni fog Európában, tehát most Orbán... De a kérdés valójában az, bár sejted, hogy igen. mi a kérdés, hogy ö, szerinted viszonylag sokan tekintenek reménykedve itt most a Magyarországi Népszavazás kimenetelére vagy egyáltalán az alakulására, mert hogyha ez itt Domino elv alapján elindít valamit, akkor máshol is aktuális lehet. Ha viszont nem érvényes, még csak nem is érvényes, akkor lehet, hogy az európai országok nem mennek abba bele, hogy most népszavazzunk menekült visszatelepítés ügyben. Szerintem Európát nem befolyásolja ez, ami történik Magyarországon, ez az egyik legrosszabb, hogy azt gondoljuk... Zárójas hogy... megérzést, mert egy hollandúri beszéltem, liberális gondolkodású az és azt is jó francia hogy egy angollal beszéltem, mind a ketten azt mondták, hogy hú, hajrá népszavazás, legyen érvényes, és győzzenek a nemek. Igen, értem, hát persze, csak mondom neked, hogy a, a, a, a önmagában közjogi jelentősége így nincsen Európára nézve, de viszont van jelentősége abból a szempontból, hogy a harcot tovább tudja folytatni, tehát nem lesz vége ennek Hiába érvénytelen népszavazás, ebből a gyűlölet kérdéskörből nem mászunk ki, továbbra se. Ez, ez azért okoz igazán nagy problémákat, mert az egész közbeszéd féléves tematizálása a, a számomra nyilvánvaló. Másról fogunk beszélni folyamatosan továbbra is, és a félelem és a gyűlölet továbbra is mérgezni fogja a lelkünket, ugyanis az egészben talán ez a legrosszabb, hogy egy olyan hibás áramkörrel répünk rá, amely olyan területeken is rossz döntéseget eredményez, amire nem lenne szükség. Tehát politikán kívüli kérdések is el fognak majd vérezni, de, de nem akarom az emberek lelkébe állandóan ezt a reménytelenséget csepegtetni, ezért akartam ma végén mondani, hogy, hogy ez, ez minden előrelátás azért pessimisztikus, mert az adott törvények és jelenségek alapján gondolkodik. És ez azért nem szerencsés a jövőre vonatkozólag mert azok a körülmények is fognak változni, amik most befolyásolják az én gondolkodásomat. Tehát, haladó gondolkodású európéerek is mondják, hogy ki Igen, sajnos, már változtatni igen, változtatni, tehát lehet, hogy világszintű a probléma a hülyeség vonatkozásában. Ez csak a hülyeség vonatkozásában. De, de ez azért a, a, a, a hülyeséget most egy könnyű szónak veszed, de azért inkább arra gondol, hogy a Duertétől elkezdve, hogy mi megy a világba, mondhatjuk, hogy valami elképesztő szintű popularizálódás megy végbe, ami pedig a a hülye tömeg felett gyakorolt hatalom megszerzéséről szól. Tehát e, e, soha e, nem volt ennyire lényegtelen a, a hatalom tartalmi kérdései. Tehát a, a, a, a nagyon új helyzet az, amikor a nyilvánvaló hazugság kilőtte le a maláj gépet. Orosz példát mondom. E, Tulajdonképpen tényleg talán mindenki tudja, hogy az oroszok, de a maga, ez az, az, az egész a játszma, és ez az, az egész, hogy én az oroszokat inkább szeretni akarom, és ilyen alapon szakadár oroszok voltak, érted, hogy, hogy teremtődik meg a, a, a hülyeségnek a... Mondok egy példát, ezt képzeled, ezt átéltem, és ide egy, egy jó szituált 50-60 év körül ember beszélgetett a vonaton egy nővel, és azt mondta neki, képzelje, Ilonkám, hogy Amerikában a gyerekek e, bemennek kilenckor az iskolába, lecsekkolnak, aztán hazamennek. Hát Amerikában lényegében már megszűnt az oktatás. Mondta ez a jó szituált bácsi és pont arra gondoltam, tulajdonképpen lehetne, tovább lépni ezen a mondaton, hát ez egy ilyen butaság, de nem rájöttem, hogy valamitől bármit lehet már mondani. De ha belegondolsz, tehát azt mondja a közép-európában egy vonaton egy magyar fehér férfi, hogy Európa Amerikában megszűnt a közoktatás, mit mondjak rá? Ezt olvastam a neten. Tehát ö, ö, ilyen szempontból tényleg létezik valami súlyosabb baj, ami Orbán Viktoron kívüli az az, hogy a politikai mező nagyon súlyosan megváltozott, a, a, főleg a kommunikációs és az informális szférában. És ehhez a tömegek nem tudtak alkalmazkodni. Mondok egy nagyon jó példát, az most a Snowden filmet bárki megnézheti Oliver Stone tól Sokan utálják Snowden-t, mindazért, amit tett. Meg, egészen meg vagyok döbbenve. Egy, a, a Szabadkán két barom rádiós arról beszélgetett, hogy őket egyáltalán nem érdekli, hogy a hatalom megfigyeli őket. Uh -huh. Ja, ha nem érdekel titeket, akkor csak azt tudom mondani, hogy szeretkezzetek Imádkozzatok, meg olvassatok könyvet, mert ez a három legalább van annyira jó, és nem olyan káros. Ha még valaki nem tudná, hogy ennek a műsornak mikor lesz a következő, is bizony kedden, 11 egy között. És ami ennél is fontosabb, hogy most élőben, ha attól egészen este tézik, a veterán Tényszer következik, hát, másodperceken aki már itt akár, is van a stúdióban, nem akárki nem. ilyen, nem. és van ennek a műsornak, ennek a tiédnek egy archívuma. Bizony, bizony. A weben a következő felületen található meg a hangtár. Haló, halló, halló, vagyunk. Vagyunk. halló, itt vagyunk. halló itt vagyunk, halló, itt vagyunk. Facebook ugyanez. Hát, mm. nagyon yeah. szépen köszönöm. Isten áldjon meg titeket!